det är ju för ungdomar det förstår du, det är en gång på fredagen och en gång på lördagen. Jaha! Ja men pappa, här är paket med fyra stycken, ni var det Ja, det är för lite äldre ungdomar det förstår du, det är två gånger på fredagen och två gånger på lördagen. Jaha! Ja men pappa, här är paket med tolv stycken, ni var det Ja, det är väl för oss papper, det en gång i januari, en gång i februari.